труднощів, які можуть випасти на долю моїх прекрасних кузин, пані, і готовий багато чого сказати з цього приводу, але боюся видатися поспішливим і похапливим. Але я можу запевнити молодих панянок, що прибув сюди налаштованим на те, щоб захоплюватися ними. Наразі я не скажу більше нічого, але, може, після нашого тіснішого знайомства його промову перервало запрошення до обіду. Дівчата посміхнулися одна одній. Вони виявилися не єдиними об'єктами захоплення, висловлювленого містером Колінзом. Він ретельно оглядав, нахвалюючи вітальню і обідню кімнату, не забувши про меблі, що там стояли. Його захват, може, і вплинув би зворушливо на почуття місіс Беннет, якби не гнітюче припущення, що оглядає він усе це як майбутній господар. З приводу обіду він також не проминув висловити свій захват, жваво при цьому поцікавившись, кому з його прекрасних козин вони завдячують такому чудовому куховарському мистецтву. Але тут його просвітила місіс Беннет, котра досить різким тоном пояснила йому, що вони цілком у змозі не мати добру куховарку і що її дівчатам на кухні робити нічого. Він попросив пробачення за те, що образив її. Вже лагіднішим тоном вона заявила, що зовсім не образилась, але містер Колінс продовжував вибачатися десь іще хвилин 15. Гортість і упередження Джейн Остен. Розділ 14 За опітом містер Беннет не промовив майже ні слова. Зате, коли слух відпустили – то він вирішив, що настав час для розмови з гостем. І почав з теми, в котрій, як йому здавалося, містер Колінс зможе показати все своє красномовство. А саме зазначив, що тому надзвичайно поталанило з патронесою, бо леді Кетрін Депрух виявила надзвичайну прихильність до його потреб і турботливість щодо його комфорту. Містер Беннет уцілив якраз у точку. Його гість розсипався в похвалах своїй опікунці. Розмова на цю тему зробила його манери ще більш серйозно урочистими. З виглядом, сповненим значущості, він заявив, що ніколи в житті не бачив, аби дуже поважна особа так ставилася до оточуючих, з такою доброзичливістю та поблажливістю, як виявила Леді Кетрін. Її світлості дуже сподобалися ті дві проповіді, які він уже встиг виголосити в її присутності. Вона також двічі запрошувала його до на обід, а не пізніше, як минулої суботи послала за ним, аби він склав компанію для партії в кадриль. Багато людей вважали Леді Кетрін гордовитою він чи знав од неї лише доброзичливість і дружелюбність. Вона ставилась до нього так само, як і до інших джентльменів, і до того ж не мала ніяких заперечень ні проти його входження в місцеве товариство, ні проти того, щоб він час від часу міг полишати свою парафію на тиждень другий для відвідин своїх родичів. Леді Кейтрі навіть поблажливо порадила йому одружитися комого швидше, якщо він, звичайно ж, зробить розважливий вибір. А одного разу навіть відвідала його скромну оселю і дуже схвально поставилась до тих переробок, що він їх там виконував. А кілька з них зволила запропонувати сама. Деякі полички у комірчинах на горі. «Це так чемно і доброзичливо з її боку», – мовила місіс Беннет. «Вона справді жінка дуже привітна. Шкода, що загалом поважні дами так мало схожі на неї в цьому відношенні. Вона живе поруч з вами, добродію?» Від Розінгс-парку, помешкання її існу вельможності, сад, у якому розташована моя скромна оселя, відділяє лише стежина. Здається, ви сказали добродію, що леді Кедрін – удова? Чи має вона сина або дочку? Вона має лише одну дочку, спадкуємоцю Розінгса, і надзвичайно великі земельні маєтності. «Он воно як?» – вигукнула місіс Беннет і кивнула головою. «Значить, вона забезпечена набагато краще за інших дівчат. А яка вона? Вродлива?» Це надзвичайно чарівлива дівчина. Сама Леді Кетрін каже, що в розумінні істиної вроди її донька набагато переважає представниць своєї статі, тому що в рисах її обличчя є те, що вирізняє дівчину шляхетного походження. На жаль, вона має слабке здоров'я, і це не дало їй змоги досягти тих успіхів у освіті та вихованні, яких вона досягла б за обставин більш сприятливих. Про це я дізнався від її наставниці. Вона й досі з ними живе. Але донька Леді Кетрін особа надзвичайно люб' язна. Вона часто зболить проїздити мімо моєї скромної оселі, у маленькому файтоні, запряженому конячками поні. Її представляли товариство. Щось я не зустрічала її імені серед придворних дам. На жаль, непевний стан її здоров'я не дає їй змоги перебувати у Лондоні. Одного разу я зауважив леді Кетрін, що ця обставина позбавила британський королівський двір його найгарнішої окраси. Мені здалося, що ця фраза їй дуже сподобалася, тож цілком природно, що при кожній нагоді я щасливий робити ті маленькі витончені компліменти, котрі так подобаються дамам. Я неодноразово казав Ладі Кетрін, що її чарівлива донька виглядає справжньою герцогиною, і що не цей високий титул прикрасить її, а навпаки, вона стане окрасою цього титулу. Такі маленькі вияви уваги завжди до вподоби їй світлості. І вони, як я сподіваюся, відплатяться сторицею. «І правильно сподіваєтеся, – сказав містер Беннет, – ваше щастя, що ви маєте хист до витончених лестощів. Дозвольте запитати, а ці вияви уваги з вашого боку спричинюються миттєвими душевними поривами, чи ви придумаєте їх заздалегідь? Вони виникають головним чином на потребу моменту. Інколи мені самому цікаво заздалегідь вигадувати невеличкі елегантні компліменти під якісь можливі ситуації так, аби їх можна було видозмінювати залежно від якихось часто повторюваних обставин. Ці компліменти я намагаюся робити з виглядом якомога більш невимушеним. Очікування містера Беннета справдилися цілком. Його двоюрідний брат виявився бовтуром, як він і сподівався. З величезним задоволенням він прислухався до його слів, але водночас сперігав якомога більш незворушний вираз обличчя, не бажаючи ні з ким ділитися своєю радістю, лише час від часу поглядаючи на Елізабет. Настав час чаювати. І містер Беннет, достатньо навтішавшись, знову із задоволенням запросив свого гостя до вітальні, А коли чаювання скінчилося, то він з немаючим задоволенням попрохав його почитати для панянок у голос. Містер Колінц радо погодився. Принесли книгу, але взявши її до рук, а все вказувало на те, що та книга була із громадської бібліотеки, він тут же відсахнувся, вибачився і заявив, що такої літератури, як романи, ніколи не читає». Кіті отетеріло витріщилася на нього, а Лідія здивовано вигукнула. Повитягали інші книжки, тож дещо повагавшись, містер Колінц вибрав проповіді Фордайса. Лідія зачудовано спостерігала, як він відкрив фоліант, але не встиг занудливо-урчисто прочитати й трьох сторінок, як вона перервала його такими словами. «А знаєте, мамо, дядько Філіпс подейкує, що на жине Річарда. Якщо він це дійсно зробить, то його візьме на роботу полковник Форстер». Дітонька сама мені про це сказала в суботу. Завтра я піду до Меротина, що більше про це почути, і спитатися, коли містер Дені збирається повернутися із Лондона. Дві старші сестри накинулися на Лідію, щоб та не базікала, де не треба. Але містер Колінс, дуже образившись, відклав книгу і мовив. Мені часто доводилося бачити, що молоді дівчата мало, дуже мало цікавляться книжками серйозного гатунку, хоча ті пишуться виключно для їхнього ж блага. «Признаюся, це мене дивує надзвичайно, бо і справді, що може бути кориснішим для молодих дівчат – ніж просвіта і добра порада. Але я більше не набридатому моїй молодій кузині». Потім він звернувся до містера Беннета і запропонував йому зіграти з ним у тректрак. трак Той прийняв кинутий виклик, зазначивши при цьому, що містер Колінс учинив мудро, полишивши дівчат з їхніми дріб'язковими турботами та радощами. Місіс Беннет і дочки старанно та чемно вибачалися за безтактність Лідії та обіцяли, що цього більше не повториться, якщо він знову візьметься за книжку. Але містер Колінс запевнив їх, що не тримає зла на свою юну кузину і не вважає її поводження образливим, а потім усівся з містером Беннетом за інший стіл і приготувався до гри в карти. Гордість і уперечення Джейн Остен Розділ 15 Містер Колінс не був розумною людиною, і освіті та вихованню лише незначним чином вдалося приховати його природжену ваду. Більшу частину свого життя він провів під наглядом скнаристого невігласа батька. Здобуваючи університетську освіту, просто відбував чергу, а корисних знайомств започаткувати не спромігся. Покора, в якій його виховав батько, ще з дитинства визначила смиреність його манер. Але тепер її потужно протидіяло притаманне людям недалеким і самотнім марнославство, що поєднувалося з надіями на швидке і раптове багатство. Щасливий випадок звів його з леді Кетрін де Бург, коли в гансфорській парафії вивільнилося місце священика. Пошана, яку він відчував до високого становища, благоговіння перед нею як своєю покровителькою, в поєднанні з украй високою думкою про себе, про свій авторитет духовної особи і про свої пасторські повноваження – все це перетворило його на людину, в якій бунючність поєднувалася з раболіпством, зарозумілість і спокірливістю. Забезпечивши собі добру домівку та пристойний статок, містер Колінс тепер мав намір одружитися. Тож, прагнучи примирення з лонгберською родиною, насправді він прагнув здобути собі дружину, що її хотів обрати серед дочок місіс Беннетт якщо ті видадуться йому такими ж вродливими та приязними, як їх змальовувала Чутка. Оце він і мав на увазі під відшкодуванням або компенсацією за успадкування маєтку їхнього батька. Цей план він вважав надзвичайно вдалим і для всіх прийнятним, і взагалі кроком безкорисливим та шляхетним зі свого боку. Після знайомства з дівчатами план містера Колінза не змінився. Гарненьке обличчя найстаршої дочки Джейн підтвердило його сподівання та зміцнило властиві йому суворі уявлення стосовно всього, що стосується старшинства. Тож у перший вечір він зупинив свій вибір саме на ній однак наступного ранку в наміри довелося внести деякі зміни. Попротягом 15-ти хвилиної розмови сам на сам із місіс Беннет перед сніданком, розмова, що почалася з пасторського будинку містера Колінца, а привела цілком природно до його відвертого зізнання в намірах вибрати його хазяйку з Лонберзьких дівчат, виявилося, що місіс Беннет, незважаючи на свої доброзичливі посмішки та заохочення щодо цього наміру, взагалі не бажає, щоб саме Джейн він обрав на роль хазяйки у своїй Домівці. Щодо молодших дочок вона нічого не береться казати, бо про їхні симпатії нічого достеменно не знає. Однак відносно старшої дочки вважає своїм обов'язком заявити, що незабаром відбудуться їй заручини. Тож для містера Колінза виникла необхідність поміняти Джейн на Елізабет, що він досить швидко і зробив при активному заохоченні з боку місіс Беннет. Елізабет, лише трохи поступаючи з Джейн віком і вродою, цілком природно зайняла місце останньої. Такі наміри колишнього ворога видалися місіс Беннетне новоціненним скарбом, і в неї з'явилася надія, що вона незапаром зможе видати заміж двох своїх дочок. Ось так і вийшло, що чоловік, ім'я якого ще вчора наганяло на неї жах, став для неї летньою улюбленцем. Про намір Лідії піти пішки до Меретона не забули. Всі сестри, крім Мері, зголосилися піти разом з нею. Супроводжувати їх мав містер Колінс, причому на прохання містера Беннета, бо тому надто вже кортіло якомога швидше його позбутись і розпоряджатись у своїй бібліотеці самому. Річ у тім, що містер Колінс пішов за ним туди після сніданку, та там і залишився, начебто проглядаючи один з найбільших фоліантів у зібранні, а насправді ж майже безперервно теревенячи про свій будинок і садок у Гансфорді. Така його поведінка засмутила міста Бенета надзвичайно. Він завжди був переконаний, що у своїй бібліотеці знайде і розраду, і відпочинок. Якось містер Беннетт сказав Елізабет, що готовий зустріти глупство та марнославство в будь-якій кімнаті домівки, але знає, що в бібліотеці завжди зможе їх уникнути. Тому він не барився і раду запропонував містеру Колінзу супроводжувати його дочок під час їхньої прогулянки. Оскільки ж містеру Колінзу завжди більше подобалося ходити, аніж читати, то він з величезним задоволенням закрив велетенський фоліант і приєднався до дівчат. Містер Колін пишномовно промовляв різні благоглубства, його кузини чемно з ними погоджувались, ось так і минув час у дорозі, а невдовзі вони прийшли до Меритона. І відразу ж дівчата перестали звертати на нього будь-яку увагу. Їхні очі забігали туди-сюди вулицею, вишукуючи офіцерів, і єдине, що могла відірвати їх у цього заняття, був якийсь дійсно надзвичайно привабливий чепчик або небачено гарний муслін у вітринні крамниці. Але невдовзі увагою всіх дівчат заволодів надзвичайно шляхетний парубок, якого вони ніколи раніше не бачили, який ж пацирував по тобі вулиці з якимось офіцером. Офіцер виявився тим самим містером Дені, про приїзд якого з Лондона і прийшла спитатися Лідія. Проходячи повз них, він вклонився. Усіх дівчат вразив зовнішній вигляд незнайомця, всім їм хотілося знати, хто він такий. Її та Літія, намагаючись про це дізнатися, першими перетнули вулицю, начебто бажаючи щось придбати у крамниці напроти. Їм пощастило. Тільки вони ступили на труту гар, як ці два джентльмени повернули назад і таким чином опинилися поруч з ними. Містер Дені відразу з ними привітався і попрохав дозволу відрекомендувати свого приятеля, містера Вікхема, котрий разом з ним повернувся вчора з Лондона і про котрого він мав приємність повідомити, що той нещодавно отримав офіцерський чин у їхньому війську. Краще й бути не могло, бо єдине, чого бракувало містеру Вікхему для невідпорної привабливості – це військового мундира. Його зовнішній вигляд був привабливим до надзвичайності. Він мав дуже красиве обличчя з тонкими рисами, добру статуру і напрочуд приємні манери. Після знайомства містер Вікхем радо виявив гостинність до розмови, готовність і доречну, і ненав'язливу. Тож уся компанія так і стояла, люб'язно перемовляючись, коли загальну увагу привернув цокіт копити. Верхи на конях на вулиці з'явилися Дарсі та Бінглі. Забачивши серед компанії знайомих дівчат, ці два джентльмени під'їхали безпосередньо до них і почали з висловлювання люб'язностей. Основним речником був Бінглі, а основним об'єктом розмови – міс Беннет. Він сказав, що саме збирався до Лонгберна, аби спитатись, як вона почувається. Підтвердивши ці слова чемним кивком голови, містер Дарсі вже почав був уперто уникати дивитися на Елізабет, як раптом оздрів незнайомця Сама ж Елізабет, погляд до якої не уникла зміна виразу їхніх облич, коли вони забачили одне одного, була надзвичайно вражена тим ефектом, котрий справилася зустріч на кожного з них. Колір їхніх облич змінився. Одне почервоніло, друге зблідло. Минула якась мить, і містер Вікхем доторкнувся до свого капелюха, а містер Дарсі на це привітання ледь зволив відповісти. Що б усе це означало? Здогадатися було неможливо як неможливо було й не бажати про це дізнатися. Містер Бінглі зробив вигляд, що нічого не помітив, і ще через якусь мить вони з приятелем попрощались і поїхали собі. Містер Денні та містер Вікхем провели дівчат до дверей будинку містера Філіпса, а потім відкланялись і пішли, незважаючи на енергійні запрошення в гості, з боку міс Слідії. І навіть незважаючи на гучну підтримку цього запрошення з боку місіс Філіпс, яку вона висловила, відчинивши вікно вітальні. Місіс Філліп завжди раду зустрічала своїх племінниць. Особливо ж була вона рада зустріти зараз двох найстарших через їхню тривалу відсутність і емоційно висловлювала своє здивування з приводу їхнього раптового повернення додому, бо ж карети за ними не посилали. Вона так би нічого про це й не дізналася, якби їй не трапився на вулиці хлопчик із Джонсової аптеки, котрий сказав, що їм уже не треба посилати ліки до Недерфілда, бо сестри Беннет уже звідтіля поїхали. У цей момент Джейн відрекомендувала місіс Філіпс містера Колінза, і їй довелося приділити йому всю належну увагу. Привітала вона його з усією учемністю, на яку була спроможна. Він же виявив при цьому учемність не меншу, якщо не більшу, і, вибачаючись за свій несподіваний прихід без попереднього знайомства з нею, сказав, однак, що тішить себе думкою про виправданість такого свого кроку, бо доводиться родичам тим дівчатам, котрі його відрекомендували їй. Місіс Філіпс була просто зачудована виявом такого доброго виховання, та її споглядання незнайомця були невдовзі перепинені вигуками захоплення і розпитуваннями щодо незнайомця іншого, про якого вона, однак, тільки й могла сказати своїм племінницям те, про що вони вже й так знали. Містер Дені привіз його з Лондона, і він збирається незабаром отримати чин лейтенанта у полку. Місіс Філіпс сказала, що протягом останньої години тільки те й робила, що спостерігала, як він походжав вулицею. І якби містер Вікхем з'явився був знову, то Кітті та Літія теж неодмінно зайнялися спостереженнями. Та ба, ніхто під вікнами так і не з'явився, крім декількох офіцерів, котрим у порівнянні з незнайомцем судилося стати недоумкуватими та неприємними суб'єктами. Деякі з них мали обідати у Філіпсі наступного дня, тож її Філіпс пообіцяла, що коли родина з Лонгберна приїде ввечері, то вона вмовить свого чоловіка, щоб той зайшов до містера Вікхема і теж його запросив. На цьому й погодились, а місіс Філіпс додала, що на них чекає весела і шумна гра у лотарею, а опісля легка вечеря з гарячими стравами. Перспектива таких веселощів виглядала надзвичайно підбадьорливою, тому всі вони розсталися у доброму гуморі. Виходячи з кімнати, містер Колін знову почав вибачатись, а хазяйка з незмінною любязністю знову запевнила його в цілковитій непотрібності таких вибачень. По дорозі додому Елізабет розповіла Джейн про те, що відбулося між двома джентльменами. Але Джейн, попри свою схильність захищати кожного з них окремо або обох разом, якби вони були неправі, теж як і сестра не могла знайти належного пояснення такій поведінці. По поверненні містер Коллінс дуже втішив місіс Беннет своєю надзвичайно високою оцінкою манер місіс Філіпс і її чемності. Він заявив, що крім леді Кетрін та її доньки, ніколи не зустрічав жінки більш вишуканої, бо вона не тільки прийняла його надзвичайно вічливо, але й навіть спеціально внесла його до списку запрошених, хоча досі він був для неї цілковитим незнайомцем. На його думку, частково це пояснювалося тим, що вони родичі, але ніколи в житті з ним не поводилися так люб'язно. Гордість і уперечення Джейн Остен, розділ 16. Оскільки ніяких заперечень стосовно домовленості дівчат з їхньою тіткою висловлено не було, а докури сумління містера Колінза з приводу того, що на один вечір він полишить на самоті містера і місіс Беннет, були рішуче розвіяні, то в підходящу годину кучер доставив його і п'ятьох кузин до Меродена. Увійшовши до вітальні, дівчата з приємністю для себе почули, що містер Вікхем прийняв запрошення їхнього дядечка і вже прибув. Після того, як прозвучалося повідомлення, і після того, як усі зайняли свої місця, містер Колінс мав достатньо вільного часу, щоб обдивитися довкола і висловити своє захоплення побаченим. Розміри приміщення та меблі в ньому вразили його надзвичайно. Тому він заявив, що почувається, наче в невеликій літній вітальні маєтку Розінгс. Таке порівняння спочатку не викликало великого ентузіазму, але коли місіс Філіп дізналася, що таке Розінгс і хто був його власницею, коли вона вислухала описання лише однієї з віталень леді Кетрін і довідалася, що лише одна камінна полиця обійшлась у 800 фунтів, то вона спагнула всю силу такого компліменту і ладна була погодитися, щоб її вітальню порівняли з кімнатою і конопки в маєтку Розінгс. Отак містер Колінз і змальовував їй усю велич Ладі Кетрін і її маєтку, лише зрідка відволікаючись для славослав'я на адресу свого скромного помешкання та виконуваних у ньому переробок, доки це приємне заняття не перепинила поява запрошених у гості чоловіків. В особі місіс Філіпс він знайшов дуже уважну слухачку, чия висока думка про нього стала ще вищою в міру того, що вона від нього чула, і котра намірялася про все це розповісти сусідам якомога швидше. Дівчатам, котрих нудило від розмов їхнього кузена, і яким більше нічого не залишалося, як прагнути пограти на фортепіано і споглядати власні посередні імітації китайського живопису на кам'яній полиці, ця заповнена очікуванням перерва видалася вічністю. Однак нарешті з'явилися чоловіки, і вона скінчилася. Коли до кімнати ввійшов містер Вікхем, то Алізабет відчула, що споглядала його раніше і думала про нього потім з якимось безпричинним захопленням. Офіцери полку і так були дуже достойним і шляхетним товариством, а до нинішньої компанії входили найкращі з них. Але містер Вікхем так само сильно переважав їх своїм характером, зовнішністю, манерами та ходою, як і решта офіцерів переважала широкопикого та занудливого містера Філіпса, що ввійшов у слід за ним в кімнату і від якого відгонило портфейном. Містер Вікхем був тим щасливцем, до якого тягнулися погляди майже кожної представниці прекрасної статі. А Елізабет була тією щасливицею, біля якої він зрештою всівся а та приємна манера, в якій він негайно розпочав розмову, хоча йшлося лише прослітаву ніч і можливість настання дощової погоди. Наштовхнула її на думку, що в устах досвідченого мовця навіть найбанальніша, найнудніша і найзаяложеніша тема може стати надзвичайно цікавою. Коли у прекрасній статі з'явилися такі шанувальники, як містер Вікхем та інші офіцери, містеру Колінзу не залишалося нічого іншого, як упасти в забуття, бо для дівчат він дійсно був порожнім місцем але час від часу знаходив собі вдячну слухачку в особі місіс Філіпс і завдяки її пильності та вічливості щедро постачався кавою та булочками. Коли ж принесли картярські столи, то в нього з'явилася можливість віддячити їй, склавши компанію для гри у віст. Поки що я погано розбираюся у цій грі, сказав він, але з радістю поліпшуватиму своє вміння, бо мої життєві обставини місіс Філіпс була дуже вдячна йому за те, що він погодився, але не чекала, доки він пояснить, чому це зробив. Містер Вікхем не став грати у віст, і тому був з радістю прийнятий за іншим столом, зайнявши місце між Елізабет та Лідією. Спочатку видавалося, ймовірною загрозою, що його увагою цілковито заволодіє Лідія, бо вона говорила більше за інших. Але лотерея подобалася їй не менше, ніж спілкування, тому незабаром вона надто зацікавилася грою. Надто емоційно робила ставки і вигукувала після виграшу, щоб її уваги вистачило ще на якусь конкретну особу. Завдяки тому, що всі були зайняті грою, містер Вікхем отримав можливість поговорити з Елізабет. А вона слухала його з великою увагою, хоча навряд чи могла сподіватися почути те, що їй хотілося. А саме історію його знайомства з містером Дарсі. Про останнього пана вона навіть не насмілювалася нагадати. Однак, несподівано її допитливість виявилася вдоволеною, бо містер Вікхем сам почав розмову на цю тему. Він поцікавився відстанню між Недерфілдом та Меритоном а отримавши відповідь якимось непевним тоном, запитав, чи довго містер Дарсі там перебуває. «Десь близько місяця», – відповіла Елізабет, а потім, не бажаючи, щоб розмова на цю тему припинилася, додала. «Настільки я зрозуміла, він є власником дуже великої маєтності у Дербі Ширі». «Так», – відповів Вікхем, – «там у нього чудовий маєток. Десять тисяч чистого прибутку на рік. У моїй особі ви зустріли людину здатну надати найповнішу інформацію з цього приводу». Бо з його родиною я мав дещо незвичайні стосунки з самого дитинства Елізабет не змогла приховати свого здивування Вас, міс Беннет, така заява може здивувати Особливо після того, як сьогодні вранці ви могли стати свідком тієї холодності, з якою ми зустрілися учора Ви добре знайомі з містером Дарсі? Достатньо добре, щоб не бажати продовження знайомства Запально вигукнула Елізабет Чотири дні я провела з ним в одному будинку і вважаю його людиною вкрай неприємною я не маю права висловлювати свою точку зору, сказав Вікхем, що до того приємний він чи навпаки. Я знав його надто добре і надто довго, щоб бути справедливим суддею. Особисто я не можу бути безпристрасним. Але мені здається, що ваша думка про нього неприємно здивує багатьох людей. Може, не варто висловлювати її так відверто в будь-якому іншому місці, бо тут ви все-таки перебуваєте в родинному колі. Повірте, Тут я говорю не більше, ніж я можу дозволити собі в будь якій домівці нашої округи, крім Недерфілда. У Гертвардширі його ніхто не любить. Його пихатість у всіх викликає огиду, навряд чи ви зустрінете людину, котра б висловлювалася про нього більш позитивно, ніж я. Не буду удавати, ніби я жалкую, що він чи хтось інший, оцінюється не вище, ніж вони на те заслуговують, але особисто йому така завищена оцінка і не загрожує. Товариство просто засліплене його багатством та значимістю або ж лякається його з верхніх і нав'язливих манер, і ладне вбачати в ньому те, що він сам бажає. Навіть мого поверхневого знайомства з ним було достатньо для висновку, що він людина поганої вдачі. У відповідь на це Вікхем лише похитав головою. Цікаво, запитав він при наступній нагоді вставити слово. А чи довго ще він тут збирається бути? Я нічого про це не знаю, але коли була в Недерфілді, то не чула нічого про його можливий від'їзд. Сподіваюся, що ваші плани залишитись у полку не залежатимуть від перебування містера Дарсі в нашій окрузі. Ніяким чином. Я не та людина, яку присутність містера Дарсі змусить до від'їзду. Сам нехай від'їздить, якщо йому не подобається мене бачити». Ми з ним не друзі, і мені завжди неприємно з ним зустрічатись. Але я не маю іншої причини уникати його, крім тієї, про яку можу гучно заявити всім. Це відчуття вчиненої щодо мене великої несправедливості та вкрай болісні жалкування з приводу того, яким він є. Міс Беннет, його батько, покійний містер Дарсі, був одним з тих гарних людей, що трапляється дуже рідко, і моїм найвідданішим другом. Кожного разу, перебуваючи в товаристві нині живого містера Дарсі, я не можу без ніжного смутку згадувати про його батька. Його ставлення до мене було ганебним, але я впевнений, що зможу простити йому все та ніколи не прощу, якщо він не виправдає сподівань свого батька і зганьбить пам'ять про нього. Інтерес Елізабет до цієї теми зріс іще більше. Вона слухала містера Вікхема з величезною увагою, та водночас ця тема була дуже делікатною, що їй завадило подальшим розпитуванням. Містер Вік перейшов до інших предметів розмови, заговоривши про меритон, округу, місцеве товариство. Здавалося, що побачене й почуте дуже йому сподобалось, а про останнє він відзивався з ненав'язливою, але досить виразною галантністю. Саме перспектива мати постійне товариство і добре товариство спонукала мене вступити до полку, додав він. Я знав, що це респектабельне та прийнятне для мене формування, а мій друг Дені звабив мене іще більше, розповівши про місце його теперішнього розквартирування та про ту увагу, якою оточили офіцерів у Меретоні їх нові знайомі. По правді кажучи, без товариства я не можу. Життя обійшлося зі мною жорстко, і тому мої нерви не витримують самотності. «Я не збирався присвячувати своє життя військовій службі, але обставини склалися так, що вона стала для мене приємною. Насправді ж моєю професією мало бути служіння Богу. Я отримав відповідну освіту і виховання, і на цей час мав би вже бути священником дуже багатої парафії, якби на те було бажання джентльмена, про якого ми щойно говорили». «Отакої». «Це дійсно так». Покійний містер Дарсі заповів мені наступництво в найкращій парафії з тих, що були в його віддані. Він був моїм хрещеним батьком і дуже мене любив. До віку я буду вдячним йому за його доброту. Він хотів щедро забезпечити мені заможне існування і був упевнений, що йому це вдалося. Але коли в парафії звільнилося місце священика, то вакансію віддали комусь іншому. О Господи, скрикнула Елізабет, але ж як могло так статися? Як можна було знехтувати його заповітом і чому вони відстоювали своє право через суд? У пунктах заповіту невизначеності було якраз достатньо для того, щоб позбавити мене будь-якої надії на допомогу з боку закону. У чесної людини не виникло б ніяких сумнівів щодо намірів покійного, але в містера Дарсі такі сумніви виникли, і він поставився до заповіту як до рекомендації, котра має силу тільки за певних умов. Стверджуючи, що я втратив право на парафію через марнотратство, нерозважливість, коротше кажучи, заповіт можна було трактувати як мені на користь, так мені і на шкоду. Ясно, що коли два роки тому в парафії звільнилося місце священика, а я за віком якраз мав право його зайняти, то його віддали іншій людині. Не менш ясно й те, що я не можу дорікнути собі за скоєння чогось дійсно серйозного, що могло б позбавити мене права на це місце. «Я маю емоційну і нестриману вдачу, і тому справді міг надто вільно висловити свою думку про нього йому самому чи комусь іншому. Нічого гіршого зі свого боку я пригадати не можу. Але справа полягає в тому, що ми з ним дуже різні люди, і що він мене терпіти не може». «Який жах! Містер Дарсі заслуговує на публічний осуд!» «Колись це станеться. Рано чи пізно, але особисто я не матиму до цього ніякого відношення». Доки я пам'ятаю про його батька, я не засуджуватиму і не викриватиму містера Дарсі. Елізабет віддала належне такій шляхетності почуттів містера Вікхема, після висловлення котрих він видався їй іще красивішим, ніж раніше. Але в чому полягала причина такої його поведінки? запитала вона після короткої паузи. Що його спонукало до такої жорстокості? Цілковита і непримиренна антипатія до мене. Антипатія, яку я можу пояснити лише чимось на кшталт ревнущів. Якби я подобався покійному містеру Дарсі меншою мірою, то син його ще якось мене терпів би. Але, мабуть, його з дратувала та велика симпатія, яку виявляв до мене його батько. У нього запрекло терпіння витримувати ті змаганні умови, в яких ми опинились, і ту перевагу, яку часто віддавав мені покійний містер Дарсі. Не думала я, що містер Дарсі такий гидкий, хоча він ніколи мені не подобався. Раніше я була про нього не такої поганої думки. Я припускала, що він зневажає людей взагалі, але й не підозрювала, що він здатен упуститися до такої злостивої помсти, такої несправедливості, такої жорстокості. Однак, подумавши, вона через деякий час продовжила. Але пригадую, як колись в Недерфілді, він вихвалявся незмінністю свого поганого враження про когось, своєї несхильною допрощенням дачею, мабуть, характер у нього просто жахливий. Я не вправі висловлюватися на цю тему, сказав Вікхем, бо особисто я не можу ставитися до містера Дарсі безсторонньо. Елізабет знову поринула в роздуми, а потім вигукнула. Хіба ж можна так ставитися до хрещеного родича? Друга, улюбленця свого батька. Їй дуже хотілося додати. І хіба ж можна погано ставитися до молодої людини з такою привабливою, як вас зовнішністю? Але вона обмежилась таким зауваженням. І хіба ж можна погано ставитися до того, хто, напевне, був йому другом із самого дитинства До того ж, як ви кажете, другом дуже близьким Ми народилися в одній парафії, в одній окрузі Більшу частину нашого дитинства ми провели разом Жили в одному і тому ж будинку, разом грали в одні і ті ж ігри Батьки однаково про нас турбувалися Мій батько почав своє самостійне життя на тому ж поприщі, на якому містер Філіпс, здається, досягне обияких успіхів але потім полишив усе заради того, щоб стати помічником покійного містера Дарсі і присвятити весь свій час турботам про маєток Пемберлі. Він був надзвичайно близьким і надійним другом містера Дарсі, і той дуже його поважав і високо цінував. Містер Дарсі часто висловлював безмежну вдячність моєму батькові за вміле керування його справами. Тому, коли незадовго до його смерті він цілком свідомо і добровільно пообіцяв забезпечити моє майбутнє, то тим самим він висловив не тільки свою симпатію до мене, скільки визнання заслуг мого батька перед ним. «Це так дивно!» – скрикнула Елізабет. «Який жах! Це просто огидно. Як же це всім відома гордовитість містера Дарсі не змусила його вчинити справедливо щодо вас!» Окрім інших мотивів від непорядності, його мусила втримати хоча б гордість та самоповага, бо його вчинок тільки непорядністю й можна назвати. Це і справді дивно, відповів Вікхен, бо майже всіма його вчинками рухає гордовитість, яка стала його другою натурою. Жодне почуття не породичало його з доброчесністю так близько, як гордовитість. Але люди – створіння непослідовні. Тому у своїй поведінці зі мною він керувався спонуками навіть сильнішими за гордовитість. І чи стала вона коли-небудь йому в пригоді, ота От його гидна пихатість? Так, стала. Вона часто змушувала його до поблажливості та щедрості. Він легко розставався з грошима, коли його просили. Виявляв гостинність, підтримував своїх орендарів і допомагав бідним. З понукою до цих вчинків була його родинна гордість – і гордість синівська, бо він дуже пишається своїм батьком. Не зганьбити публічно своєї родини, не відступити від загальноприйнятих правил, зберегти вагу маєтку пемберлі в суспільстві – це моти надзвичайно потужний. Окрім цього, він має ще й братню гордість, котра в поєднанні з певними братніми симпатіями робить його надзвичайно чуйним і пильним охоронцем власної сестри. Ви ще почуєте, що всі вихваляють його як надзвичайно турботливого брата. Кращого і не знайти. «А що за дівчина, міс Дарсі?» Містер Вікхем похитав головою. «На жаль, я не можу назвати її приязною. Не хотілося б говорити погано про кого-небудь з родини Дарсі, але вона дуже схожа на свого брата. Гордовита, дуже гордовита. В дитинстві вона була дуже ніжною привітною дівчинкою, а в мені просто душі не чула. Я міг гратися з нею годинами. Та зараз вона для мене чужа людина». Це вродлива дівчина років 15-16. Настільки я знаю, дуже добре освічена і вихована. Відтоді, як помер її батько, вона жила в Лондоні. З нею гувернантка, котра займається її вихованням. Після численних пауз і спроб поговорити на інші теми, Елізабет не могла не повернутися до їхньої першої теми і сказала «Мене так дивує його дружба з містером Бінглі. Як може містер Бінглі з його здавалося б привітною вдачею і котриє сама приязність, приятелювати з такою людиною. Що їх тримає разом? Ви добре знаєте містера Бінглі? Я зовсім його не знаю. Це добрий, приязний і привабливий чоловік. Мабуть, він просто не знає, яка цяця цей містер Дарсі. Можливо, і не знає. Бо містер Дарсі здатен бути приємним тоді, коли йому це потрібно. Йому такого вміння не бракує. Він може бути приємним та легким у спілкуванні компаньйоном, якщо вважатиме це за потрібне. З рівними собі за суспільним становищем він поводиться зовсім по-іншому, ніж із людьми менш впливовими та заможними. Його гордовитість завжди при ньому, але з багатими він поблажливо-ліберальний, справедливий, розважливий, шляхетний, а інколи навіть приязний, залежно від заможності і становища його співрозмовника. Невдовзі компанія, що грала у віст, розпалась, і її колишні учасники скупчилися навколо другого столу. Причому містер Колінс опинився між своєю кузиною Елізабет та місіс Філіпс. Остання із щемності поцікавилась його досягненнями у грі. Вони виявилися поганенькими, він програв у кожній партії. Коли ж місіс Філіпс почала висловлювати з цього приводу стурбованість, то він попрохав її не перейматися і з непідробною емоційністю серйозно запевнив її, що це не мало ніякого значення, бо програні гроші для нього не варта уваги дрібниця. «Пані, – мовив він, – я дуже добре знаю, що коли грають у карти, то таке може трапитись з будьким. На щастя, мої обставини не настільки скрутні, що п'ять шилінгів багато для мене значили». Звичайно ж, не кожен може цим похвалитися, та завдяки леді Кетрін де Бург я назавжди позбавлений необхідності бантежитися з приводу таких дрібниць. Ця розмова привернула увагу містера Вікхема. Якийсь час він спостерігав за містером Колінсом, а потім тихо спитав у Елізабет про міру близькості стосунків між її родичем та родиною де Бург. Леді Кетрін де Бург, відповіла Елізабет, нещодавно наділила його парафією. Не знаю, як містер Колінсу перше потрапив їй на очі, але можна з упевненістю стверджувати, що познайомилися вони недавно. Ви, мабуть, знаєте, що Леді Кетрін де Бург і Леді Енн Дарсі були сестрами, і відповідно, що вона є тіткою на ній живому і здоровому містеру Дарсі. Та ні, не знала. Про родинні зв'язки Леді Кетрін я взагалі нічого не знала, про її існування довідалася лише позавчора. Її дочка Міс Дебург матиме велике придане. Всі вважають, що вона побереться зі своїм кузеном, і таким чином їхній шлюб об'єднається два маєтки. Зачувши це, Елізабет посміхнулася, бо їй пригадалася сертежна міс Бінглі. Марними судилося бути всім її залицянням, марними і непотрібними виявляється її дружба, сестрою містера Дарсі та її похвали на його адресу, якщо він уже призначив собі одружитися з іншою. Містер Колінс, сказала Елізабет, високої думки про Леді Кетрін та про її дочку. Але деякі з подробиць його розповіді про її основельможність наводять мене на думку, що та вдячність, яку він до неї відчуває, заводить його в уману і що насправді вона є жінкою гордовитою та марнославною. «Стається, що значною мірою воно так і є. Леді Кетрін дійсно жінка гордовита й марнославна», – відповів Вікхем. «Я не бачив її багато років, але добре пам'ятаю, що мені вона ніколи не подобалась» і що манери її завжди були владними та зневажливо пихатими. Вона має репутацію жінки розважливої та розумної. Але гадаю, що частково це пояснюється її становищем і багатством, частково безапеляційними манерами і частково гордовитістю її племінника, котрий вважає, що всі його родичі неодмінно мусять бути людьми винятково розумними. Елізабет погодилась з таким раціональним поясненням, і отак вони й продовжували з приємністю для себе розмовляти, доки вечеря не поклала край грі у карти, давши змогу містеру Вікхему приділити увагу і іншим дамам. Під час гамірливої вечері, що й організувала місіс Філіпс, зав'язати розмову було майже неможливо, але його манери всім надзвичайно сподобалися. Щоб він не говорив, усе виходило добре і доречно. Щоб він не робив, усе було вишуканим і галантним». Коли Елізабет поїхала додому, її думки були тільки ним і зайняті. Дорогою вона лише й думала про містера Вікхема і про те, що він їй розповів, але не могла ні слова про нього мовити, бо Лідія та містер Колінс теревенили не замовкаючи. Лідія безупинно говорила про лотерею та про фішки, які вона виграла чи програла. А містер Колін захоплювався чемністю містера та місіс Філіпс, заявляв, що йому байдуже до програних увізд грошей, пригатував страви, які подавали на вечерю, і постійно турбувався, чи не тісно його кузинам з ним сидіти. Він хотів сказати набагато більше, ніж йому вдалося, але не зміг, бо карета нарешті зупинилася перед маєтком Лонгберн. Гордість і упередження Джейн Остен Розділ 17 Наступного дня Елізабет розповіла Джейн усе, про що йшлося між нею та містером Вікхемом. Джейн слухала її з подивом та збентеженням. Вона ніяк не могла повірити, що містер Дарсі був настільки недостойним дружби містера Бінглі. Однак не в її характері було ставити під сумнів правдивість молодого чоловіка такої приємної зовнішності, як містер Вікхем. Однієї можливості того, що він зазнав такої несправедливості, було достатньо, аби пробудити всі її добрі почуття. І тому їй нічого не залишалося робити, як думати добре про них обох і захищати поведінку кожного з них, пояснюючи випадковістю чи помилкою те, що інакше пояснити не можна було. Скоріше за все, сказала вона, їх якимось чином вели в оману, а як саме здогадатися неможливо. Мабуть, зацікавлені особи сприяли утворенню в кожного з них неправильного уявлення один про одного. Коротше кажучи, наразі ми не можемо робити здогадки про причини такої взаємної ворожості, таким чином, щоб при цьому не звинуватити когось із них. Істина правда. А тепер, моя Люба Чейн, скажи щонебудь на захист тих зацікавлених осіб, котрі могли зіграти чималу роль у цій справі. Виправдай і їх, будь ласка, а то нам доведеться мати про когось погану думку. Можеш насміхатися наді мною стільки завгодно, але твої насмішки не змусять мене змінити свою думку. Дорогоцінна моя Лізі, ти тільки уявив собі, в якому невигідному світлі це виставляє містер Адарсі, якщо він дійсно повівся з улюбленцем свого батька в такий спосіб, з людиною, котру той обіцяв забезпечити матеріально. Ні, це просто неможливо, на це не здатна жодна людина, яка має хоч якусь душевну доброту, хоч якусь повагу до самої себе». Хіба можуть його найближчі друзі так жахливо в ньому помилятися? Ні. Ні. Я набагато швидше повірю, що містер Бінглі обманюється щодо нього, аніж у те, що містер Вікхем просто вигадав ту історію, яку він повідав мені вчора ввечері, Імена, факти, все-все, про що він розповів без особливих церемоній. Якщо це не так, то нехай містер Дарсі спростує її. Крім того, його розповідь виглядала дуже правдиво. Це так важко збагнути Все це так пригнічує Не знаю навіть, що й думати Вибач, але я знаю напевне, що думати Та Джейн могла з упевненістю думати лише про одне Якщо містер Бінглі дійсно обманюється щодо містера Дарсі То йому буде вкрай неприємно, коли про цю справу стане відомо широкому загалу Двоє дівчат змушені були покинути чагарникові насадження, під час прогулянки серед яких і відбувалася ця розмова, бо прибули деякі з тих осіб, про яких під час цієї розмови йшлося. Містер Бінглі приїхав зі своїми сестрами, щоб передати особисті запрошення на давно очікуваний бал в Недерфілді, що мав відбутися наступного вівторка. Дві його спутниці були надзвичайно раді зустріти свою дорогу подругу і наперебір розпитували, як вона почувалася після від'їзду. Решту членів родини вони увагою не балували. Місіс Беннет уникали як могли, з Елізабет говорили мало, а з іншими не спілкувалися взагалі. Невдовзі вони поїхали, підхопившись зі своїх місць так швидко, що цим застукали свого брата Зненацька і подалися геть так поквапливо, наче намагалися уникнути виявив вчебності з боку Місіс Беннет. Для кожної жінки в родині Беннетів перспектива балу в Недерфілді була надзвичайно приємною. Місіс Беннет хотілося вірити, що цей бал влаштовується на честь її найстаршої дочки. Особливо їй тішило те, що запрошення отримала від містера Бінглі персонально, а не через суто формальну картку. Чейн уявляла собі, як щасливо проведе вона вечір у товаристві двох своїх подруг, оточена увагою їхнього брата. Елізабет із задоволенням думала про те, як багато вона танцюватиме з містером Вікхемом, і про те, що розповідь останнього підтвердиться і виглядом, і поведінкою містера Дарсі. Радість, яку переживали Кетрін та Ідія, менше залежала від конкретної події чи конкретної особи, бо хоча обидві вони, як і Елізабет, мріяли потанцювати половину вечора з містером Вікхемом, останній аж ніяк не був для них єдиним привабливим партнером, бо бал на те бал, щоб таких партнерів було багато. І навіть Мері і та запевняла свою родину, що немає нічого проти такого заходу. «Вранці я маю цілком достатньо часу, щоб займатися тим, чим хочу», – сказала вона. Тож, гадаю, мені не зашкодить, якщо час від часу я братиму участь у вечірніх розвагах. У всіх нас є певні суспільні обов'язки, і я вважаю себе однією з тих, хто дивиться на відпочинкові та розважальні перерви, як на такі, що є бажаними для всіх і кожного. В очікуванні балу настрій Елізабет поліпшився настільки, що їй, Хоча вона й не звикла звертатися до містера Колінза безособливої на те потреби, весь час кортіло запитати його, чи не збирається той бува прийняти запрошення містера Бінглі, а якщо збирається, то чи не вважає він задоречне приєднатися до вечірніх розваг? На свій подив вона дізналася, що містер Колінз ніяких докорів сумління з цього приводу не відчуває і зовсім не боїться отримати догану ані від архієпископа, ані від ладі Кетрін де Бург за те, що насмілиться піти на танці». Запевняю вас, мовив він, я зовсім не вважаю, що бал, який влаштовує знатна молода людина для поважних людей, має якесь гріховне спрямування. Я настільки далекий від думки заборонити танці самому собі, що сподіваюся протягом вечора удостоїтися честі потанцювати з усіма моїми прекрасними кузинами. Наразі ж скористаюся можливістю і попрохаю вас, міс Елізабет, зробити милість і подарувати мені перші два танці». Сподіваюся, міс Джейнс розуміє, що таку перевагу я роблю в інтересах справи, а не від неповаги до моєї найстаршої кузини. Елізабет второпала, що сама себе заманила в пастку. Вона вже не мала сумнівів, що саме на ці перші два танці її запросить містер Вікхем, а тут містер Колінс від узявся. Ніколи раніше її гарний настрій не призводив до таких поганих наслідків. Однак зарадити було нічим. З огляду на непереборну силу обставин, приємні емоції свої та Вікхемові довелося трохи відстрочити, а запрошення містера Колінза прийняти з якомога більшою чемністю. Елізабет зовсім не була у захваті від його елегантного натяку на те, що він запрошує її до танцю не просто так бо їй оцінило, що саме її містер Колінс вибрав із її сестер як таку, що буде гідною стати хазяйкою пасторського будинку в Гансфорді, котрій у разі відсутності більш поважних гостей доведеться складати компанію для партії в кадри. Ця здогадка невдовзі переросла у переконання, бо Оліса б звернула увагу на його посилену учебність у поводженні з нею і на його часті спроби зробити комплімент її кмітливості та жвавості, хоча її подібні вияви симпатії скоріше не радували, а бентежили і дивували. А тут іще й матінка їй не стала баритись і натякнула, що дуже зраділа б, коли б вони з містером Колінзом побрались. Однак Елізабет зробила вигляд, що на не зрозуміла, добре знаючи, що наслідком будь-якої відповіді буде серйозна сварка. Містер Колінс міг і не зробити пропозиції, а поки він набирався духу, суперечка щодо нього була б марною тратою часу. Якби не розмови про Недерфілдський бал та не приготування до нього, то молодшим сестрам Беннет довелося б стужно. Бо весь час, починаючи від дня отримання запрошення до того дня, коли мав відбутися бал, ішли такі часті дощі, що дівчата жодного разу не змогли вибратися до Меритона. Ні тобі тітоньки, ні офіцерів, ні новин. Робити було абсолютно нічого. Прикраси для черевичків, у яких вони збиралися танцювати у Недерфілді, і ті принесли на замовлення. Навіть Елізабет трохи дратувалася через погоду, бо та призупинила розвиток її знайомства з містером Вікхемом. А Кіті та Лідія взагалі змогли перетерпіти п'ятницю, суботу, неділю й понеділок тільки тому, що у вівторок мали відбутися танці. Гордість і упередження. Джейн Остен. Розділ 18. Жодного разу в Елізабет не виникало сумнівів щодо приїзду містера Вікхема на бал – але коли вона зайшла до вітальні в Нейдерфілді, то марно придивлялася, шукаючи його серед скупчення чоловіків у червоних мундирах. Навіть та частина спогадів про їхню розмову, яка цілком резонно могла насторожити її, не спромоглася похитнути впевненості Елізабет у її зустрічі з містером Вікхемом. Вдягшись ретельніше і краще ніж зазвичай, вона перебувала у прекрасному настрої і готувалася підкорити все те, що лишалося ще вільним у його серці, не сумніваючись, що одного вечора для такого завоювання буде цілком достатньо. Тепер же в неї виникла страшна підозра, що на догоду містеру Дарсі містер Бінглі навмисно не включив його до запрошених офіцерів. І хоча це було не зовсім так, одночас факт цілковитої відсутності містера Вікхема підтвердив його приятель містер Дені, до якого зі жвавими розпитуваннями звернулася Лідія, і який сказав їм, що вчора містеру Вікхему довелося поїхати у справах до Лондона, і що він іще не повернувся. Потім з промовистою посмішкою він додав. Гадаю, що ніяка справа не змусила б мого друга їхати до міста саме в такий момент, якби на не його небажання зустрітися тут із певним джентльменом. Саме цю фразу Лідія вже не почула, зате її почула Елізапет. І оскільки почуте переконало її, що Дарсі таки дійсно винуватий у відсутності містера Вікхема, хоча її перше припущення й не справдилося, то пережити нею несподіване розчарування настільки посилило антипатію до першого джентльмена, що її витримки ледь вистачило навічливе ставлення до його чемних розпитувань, з якими він до неї наблизився. Її уважність, поблажливість та терплячість щодо Дарсі були образою щодо Вікхема. Елізабет була рішуче налаштована проти будь-якої розмови з Дарсі, і тому відвернулася, бо була в настрої такому поганому, що не змогла повністю його подолати навіть під час розмови з містером Бінглі, чия сліпа розбірливість почала дратувати її. Та Елізабет не була створена для поганого настрою, і хоча її власні сподівання на цей вечір були змарновані, це все одно не могло довго її пригнічувати». Тож виливши душу Шарлоті Лукас, яку вона не бачила тиждень, Елісабет незабаром змогла цілком невимушено переключитися на свого дивакуватого кузена і приділити йому свою увагу. Однак після перших двох танців поганий настрій повернувся до неї знову, бо це були не танці, а якісь тортури. Містер Колінс, серйозний і незграбний, постійно вибачався замість того, щоб залицятися. Часто рухався не туди, куди треба, цього не усвідомлюючи, викликаючи в неї всі ті почуття сорому і незадоволення, які тільки здатен викликати неприємний і невмілий кавалер. У момент, коли він нарешті її відпустив, вона відчула неймовірну радість і полегшення. Потім Елізабе танцювала з одним із офіцерів і поліпшила свій настрій розмовою про Вікхема, з якої довідалися, що той був загальним улюбленцем. Після цього вона повернулася до Шарлоти Лукас і якраз була зайнята розмовою з нею, коли до неї раптово звернувся містер Дарсі. Застукана зненацька його пропозицією потанцювати з ним, коли танці почнуться знову, Елізабет не щулася, як відповіла згодою. Він негайно пішов. Їй ще не залишалося нічого, крім докурів на власну адресу через прак здорового глузду та рішучості. Шарлота намагалася заспокоїти її. «Не переймайся. Ось побачиш, він дуже приємний». «Боже, Борони, саме цього я більше за все й боюсь. Уяви собі, визнати приємним того, кого тобі хочеться ненавидіти. Не треба бажати мені такої халепи». Одначе, коли танці відновились і Дарсі, наблизившись до Елізабет, запросив її, Шарлота не втрималась і пошибки порадила їй не бути дорепою та не дозволяти своїй симпатії до Вікхема псувати стосунки з людиною у сто разів за нього поважнішою». Елізабет нічого не відповіла. І зайняла своє місце серед танцюючих, украй здивована тією легкістю, з якою вона повірила, що танцювати з містером Дарсі – то є велика честь. Оточуючі мали при цьому не менш здивований вигляд. Якийсь час вони рухалися мовчки. Елізабет почало здаватися, що їхня мовчанка так і триватиме впродовж обох танців, тому вона вирішила не порушувати її. Але незабаром їй подумалося, що коли вона змусить свого партнера заговорити, то це стане для нього більшим покаранням. І тому зробила якесь побіжне зауваження стосовно танців. Він відповів. І знову замовк. Після кілька паузи Елізабет звернулася до нього вдруге. Тепер ваша черга щось сказати, містер Дарсі. Я вже зробила зауваження стосовно танців, і тепер вам треба зробити якесь зауваження з приводу розмірів кімнати чи кількості пар. Він усміхнувся і запевнив її, що скаже все, що вона забажає. «От і прекрасно. Цієї відповіді поки що вистачить. Можливо, я потроху прийду до висновку, що приватні бали є набагато приємнішими за ті, котрі влаштовуються на громадських засадах. Але наразі давайте помовчимо». «Значить, коли ви танцюєте, то розмовляєте, дотримуючись певних правил?» Так, інколи. Треба ж хоч щось казати. Було б дивним не промовити ні слова цілісіньких півгодини. Однак для зручності декотрих розмов треба вести таким чином, аби співрозмовник не перенапружувався і говорив якомога менше. У цьому випадку ви власними почуттями чи вважаєте, що тішите мої? І те, і друге, відповіла Елізабет грайливо, позавжди вбачала сильну схожість між способами нашого мислення. Ми обоє маємо відлюлькувату, небалакучу удачу. Ми не любимо говорити, крім хіба що тих випадків, коли збираємось сказати щось таке, що ошелешить усіх присутніх і приказкою закарбується у пам'яті прийдешніх поколінь. Щось це не дуже схоже на вашу власну вдачу, мовив Дарсі. Настільки це схоже на вдачу мою. Судити не борусь. Особисто ви, напевне, думаєте, що намалювали достовірний портрет. Чи не так? Я не можу судити про власні здібності? Тарсі нічого не відповів, і вони мовчали, аж доки не почався другий танець. Тоді він запитав, чи часто вона із сестрами ходить до Меритона. Елізабет відповіла ствердно, і не в змозі перебороти спокусу додала. Коли вони нещодавно зустріли нас там, ми саме знайомилися з одним молодим чоловіком. Ефект відсказаного був миттєвим. Обличчя Дарсіна було ще більш бандючного вигляду, але він не промовив ані слова. Еліза, же докоряючи собі за власну нестриманість, побачила, що цю розмову краще не продовжувати. Нарешті Дарсі стримано заговорив. Містер Вік, на щастя, наділений настільки приємними манерами, що легко знаходить собі друзів. Чи зможе він так само легко забезпечити тривалість їхніх дружніх почуттів, то вже інша справа. Йому не пощастило втратити друга саме у вашій особі, – з притиском відповіла Елізабет. До того ж, таким чином, що від наслідків цієї втрати він страждатиме все життя. У відповідь Дарсі лише промовчав. Було видно, що він хоче змінити тему. В цей момент біля них вигукнув сер Вільям Лукас. Він намагався пройти через низку танцюючих пар на інший бік кімнати, але, забачивши містера Дарсі, зупинився і дуже вічливо вклонився, віддаючи належне на його вмінню танцювати і його партнерці. Шановний Добротію, я отримав надзвичайне задоволення. Не часто доводиться бачити, щоб людина так гарно танцювала. Зразу видно, що ви належите до найвищих кіл суспільства. Однак, мушу сказати, що ви маєте прекрасну партнерку, за яку не доводиться червоніти. Сподіваюся, що ще не раз матиму приємність спостерігати за тим, як ви танцюєте. Особливо тоді, коли відбудеться одна приємна і бажана подія. При цьому Сервіліан Віліам промовисто поглянув на її сестру і містера Бінглі. Поздоровлення поплавуть рікою. Але, містере Дарсі, благаю вас, не дозволяйте мені заважати вам. Ви ж не будете дякувати за те, що я відволікаю вас від захоплюючої бесіди з молодою особою, в чиїх іскристих очах я теж бачу докір. Дарсі навряд чи почув останню частину цього звертання. Але видно було, що натяк сера Вільяма стосовно його приятеля справив на нього сильне враження. І він із серйозним виглядом поглянув у бік Бінглі та Чейн, котрі танцювали разом. Однак він швидко отямився і сказав, звертаючись до своєї партнерки. «Я забув, про що ми говорили, бо сер Вільям перебив нас. Здається, ми не розмовляли взагалі. Для свого втручання сер Вільям навряд чи знайшов би в цьому залі двох інших людей, які б мали сказати одне одному менше, ніж ми з вами. Ми вже намагалися поговорити на дві чи три теми, але безуспішно. Тому я не уявляю, про що ми будемо говорити далі. «А як ви ставитеся до книжок?» – з усмішкою запитав Дарсі. «До книжок?» Ой, не треба, про це я впевнена, що книжки ми читаємо зовсім різні і почуваємось при цьому зовсім по-різному. Шкода, що ви так вважаєте. Але раз так, то нам, принаймні, не бракуватиме теми для розмови, ми зможемо порівняти наші розбіжні думки. Та ні, я не можу говорити про книжки під час балу, бо мої думки весь час зайняті чимось іншим. У таких випадках ви завжди переймаєтеся тим, що відбувається саме в цей момент, чи не так? Запитав Дарсі з виразом сумніву на обличчі. Так, завжди, машинально відповіла Елізабет, бо думки її полинули кудись далеко, а коли вони невдовзі повернулися до неї, то вона несподівано вигукнула. Пам'ятаю, колись ви містера Дарсі сказали, що майже ніколи нікому нічого не прощаєте, і що коли ви вже сформували негативне ставлення, то ніщо не змусить вас його змінити. Сподіваюся, таке ставлення ви формуєте з належною обережністю? Так, упевнено відповів Дарсі. І ніколи не дозволяєте упередженості засліплювати вас? «Сподіваюся, що ніколи. Для тих, хто ніколи не змінює своєї думки, дуже важливо, щоб перше судження було правильним. Куди це вихилите, дозвольте запитати. «Нікуди. Я просто хочу більше дізнатися про вашу вдачу», – відповіла вона, намагаючись не виглядати серйозно. «Я хочу її збагнути». «Ну як? Успішно?» – Елізабет похитала головою. «Поки що я не просунулася ані на крок. Я чую про вас настільки різні думки, що це мене просто ошелешує». «Я з готовністю повірю, – мовив Дарсі серйозним тоном, – що думки стосовно моєї персони дійсно можуть сильно різнитись. І я хотів би, міс Беннет, аби ви наразі не поспішали якось окреслювати мій характер, оскільки існують підстави побоюватися, що моя справжня поведінка може не задовольнити жодну з цих думок. Але якщо я не створю вашого портрета зараз, то іншої можливості в мене може більше ніколи не з'явитися. Я жодним чином не позбавлятиму вас такого задоволення, – холодно відповів Дарсі». Елізабет не сказала більше нічого. Потанцювавши ще деякий час, вони мовчки розійшлися. Кожне з них відчувало невдоволення, хоча й різною мірою, бо у своїй душі Дарсі плекав до неї вельми сильну симпатію, котра незабаром забезпечила їй прощення, а весь його гнів спрямувала проти іншої людини. Не встигли вони розійтись, як до Елізабет підійшла міс Бінглі, та з виразом напускного обурення на обличчі звернулася до неї в такий спосіб. «Так, значить, міс Елізо, настільки мені відомо, ви у захваті від Джорджа Вікхема?» Зі мною про нього розмовляла ваша сестра і поставила при цьому безліч запитань. Тож мушу вам сказати, що цей молодик під час розмови з вами забув про те, що розповісти. А саме про те, що він є сином старого Вікхема, дворецького маєтку покійного містера Дарсі. Як ваша подруга, хочу, однак, порадити вам не приймати за чисту монету всі його твердження. Бо його розповідь про погане ставлення до нього містера Дарсі – то є суцільна неправда. Навпаки, той завжди був до нього надзвичайно добрим. Незважаючи на те, що Джордж Вікхем поводився з містером Дарсі просто ганебно, я не знаю всіх подробиць, але мені дуже добре відомо, не вина містера Дарсі в тому, що він на дух не переносить навіть імені Джорджа Вікхема. І хоча мій брат просто не міг не включити його в список запрошених офіцерів, містер Дарсі був надзвичайно радий.